Тисник пригнувся, зробив пальцями козу Миколці, та дитя не засміялося, а насупилося і позадкувало від дядька. «Важко тобі самій двома». «Не кажи, не говори, бо сам знаю. До всього чоловік звикне, тільки не до біди. Це ж треба стати і орачем, і с'ячем, і городу порати, і зварити, і спекти, і обшити, і обіпрати, і хату, і корову доглянути, і дітям дати толк». За таким клопотарством і літа, і брови зів'януть. Коли це ви, дядько, таким жалісним стали? Ха, знову дядько. І з цього на душі може нахмаритись і загриміти, заблящав мирницькими ключами, що висіли на чорному чересі. А мені так би хотілося, нагадав давні слова Ярослава, щоб і в твоїх очах прокинулися зорі. І чого ж вони прокинуться, мало не зойкнула вдова, і отой передвечоровий туман, що проростав над татарським бродом, затуманив її. Ти не галакай, скрадливо озернувся магазаник, чи не почув їх хтось на вулиці. Ось підемо до хати, сядемо рядком та поговоримо ладком. У мене нема часу на посиденьки. А ти без гордування знайди, стишив голос магазаник. Не пошкодуєш. І знову забрящав ключами. Я тобі по-добросусідському сказав... «Живий має думати тільки про живе. У тебе є двоє дітей, у мене один степочка. У тебе є врода на лиці, у мене є лій у голові. Та й поєднаємось собі. Я тебе, повір, мов княгиньку жалуватиму, якщо ти будеш мене шанувати. От за цим і прийшов до тебе. Я довго чекав, поки ти станеш удовою». На Оксану одночасно, мов, за метіль обвалились. «Давня дівоча ніч любові, І оцей призахідний день удовиної печалі, То давнє було недосяжним, А це призахідне гидомирним». «Дядько, як вам не соромно Таке страмовище варнякати?» Як ж це страмовище ворухнув Мискуватими плечима. Це життєйське діло, Щоб разом біду долати, Бо нарізно біду і грім не вб'є. Хіба тобі не остогидла Самотня хата, самотня постіль?» «У вас, дядько, вже на голові гуляє білий цвіт, а ви притулила до себе меншенького. Від вашої мови святі соняшники можуть стати грішниками. Гетьте!» Відмова обурила магазаника, і голос його поважчав «Ти не проганяй мене! Я не прийшов твої соняшники красти. Я хотів із цього подвір'я викрасти вдовині нестатки, а ти вкрик. І чого? Чекаю, щоб хтось лихо в торбі чи мішку приніс». Краще подумай головою і завтрашнім днем, бо ж бачиш, який тепер сутуш, навіть на хліб. Гете? У зелених очах магазинника злобою за цвіт піщаник, одначе стримав себе чоловік. Чого ти вхопилась за це, гетьте, як забатіг? Чим я тебе зудив? Своєю любов'ю? Киньте, ти, дядьку, з грішної душі не проросте свята любов. «Ох, і відьмачка ти! Устану пуплянок пуп'янок маєш, а з уст каміння ж бурляєш!» Сказав сумовито, бо мав справжній біль від цієї краси. Хоч би на яку часину зглянулась вона на нього, і то було б щастя. Сьогодні не витанцювалось, то є ще в бога дні, як не вийшло тепер вийде в четвер. А як і в четвер не вийде, все одно з цього сватання він має якийсь зиск. Зараз, коли освітівся Оксана, вже ніяк не зможе подумати, що він причетний до вбивства Ярослава. Он воно як. Старого вовка за хвіст не впіймаєш. Та й пішов похнюплено у ліци до своїх свиней, до своїх корів, до своїх бджіл, що на співучих крилах несли йому статки й пошану, бо кращого меду не було в цілій окрузі. Про це й потрібне начальство говорило, якому лісник не скупився завести духмяний лепець у свізеньких відеркових лепівках». «От усе гаразд у нього, тільки немає господині в хаті, бо що ті поденщичці, які приходять до нього?» «А Оксана йому б і красу принесла в оселю, і все ділечко переробила б. І чого вона закомизилась на своїх злиднях? Чи хоче як у молодості чути біля вуха солодкі слова про любов?» «Так для чого на це мирнувати час людям, які вже знають, що таке спілка, чоловік і жінка?» «Ну не підбив він її сьогодні, підіб'є завтра». Землю не підманеш, а людину можна. Біля татарського броду він зустрівся з дебелим стахом, покосував на його м'язи, що горнятами ворушилися на руках. З такою силою ліс корчувати.